1613-1614 fordulója Nagy várad, nagy kere vára. Bátori Anna ideje egyre közeledett. Imre Finé reggel egy fullajtártól levelet kapott, és szaladt is vele át szállására, csak úgy az otthoni ruhájában. A fejedelem serege maradékával váradra indult. Kolozsvárba be nem A hadai elszögdöstek. Nagy be még mégsem jöhet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 A váradi kapitány elértette a felesége pillantását, és csak úgy a nézésével válaszolt, hogy hagyja el, jól van ez így. Azután Jósikához fordult. Elmondom kegyelmednek, mit tudtam meg. Mondja meg bátori Annának, amit és ahogy most itten mondok, s írja meg azt a felesége lengyel homba. Nem akarok itt mindenféle mozgolódást, strónkövetelőket innen-onnan. Van itt most baj elég, bátoriak nélkül is.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 Zavarta, ahogy vizsgálja, és ahogy ajkat bígyezt rá, mint aki valamiféle deák vizsgát elbukott. Lint Anna küldte nagyváradba, hogy megtudakolja, hogy van a fejedelem, merre indulnak a hadak, maradjon-e, vagy induljon biztosabb helyre kerekiből. Nyéri János és az udvarmesternő Bátori Gábor halálhírét már tudták. Éjszaka érkeztek várad alá, és az elszivárgó hadak csak erről beszéltek,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 Talán haza, anyjához, vagy meggyesre az új fejedelemhez. Lin közben nem nagyon bánta volna, de mégis, ha seregjön jön kerekire, jó lesz, ha a várúra is otthon van. Délutánra már a kerekerdő ajánlóvagoltak. lovagoltak. Előbb körbejárták a külső falat, a bástyákat vizsgálták védenéneke. Hogy most a falak valamit is jelentettek, csak Nyíri János gondolta hármójuk közül. A másik kettő tudta,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 egy levelet küldött Bátori Annának, megírván, hogy a katolikus püspök udvarában van, ott Eszterházival is többször disputált, írásában dicsérte a feleségét, hogy ilyen előrelátóan választott Kerestapát a kis Gábornak. Hosszan írt Eszterháziról, magasztalta az érdemeit, aztán Eszterháziné bölcsességét, szerítségét és kellemét is.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 Mióta a gyermekük született, magához nem engedte, hagyta éjjel, ahogy jól esik. A szülés után bátori Anna hetekig meg nem szólalt. Csak a fiának dudolászott, azzal játszadozott, annak gügyögött, csergette az őrgőt. Nagynénje is magára hagyta, visszautazott Alvinci birtokára. Aztán, mikor a kicsi először megbetegedett, kijött az ágyos házából.